Egy. A helyiség bűzlött. A különös, vegyes aroma, mely kizárólag a jégbevájt sarkvidéki kutatóállomásokra jellemző, emberi veríték és olvasztott fókazsír áporodott hal elegyítette. Valamiféle kenőcs enyhe illata kelt birókra, a hó és az izzacságáztatta a prémek dohos kipárolgásával. A levegőben odakapott zsír,